Прес-релізи – це спам. Як називаються спеціальні листи, що їх розсилають сотням незнайомих людей, сподіваючись, що хоч хтось із них клюне? Правильно, спам. Таким самим спамом є й прес-релізи – спеціальні матеріали для ЗМІ, що розсилаються сотням журналістів, яких ви не знаєте, у надії, що хоча б хтось із них про вас напише. Спробуємо проаналізувати, якою є мета прес-релізу. Це текст, який ви розсилаєте сподіваючись бути поміченими. Ви хочете, щоб преса дізналася про вашу нову кампанію, товар, послугу, заплановану подію або ще про щось важливе для вас. Ви хочете вразити їх настільки, аби вони написали про вас статтю чи хоч замітку. Утім, прес-релізи – найбільш недолугий спосіб досягти цієї мети. Вони нудні й формальні. У них немає нічого, що могло б вразити. Журналісти щодня просіюють десятки прес-релізів, у результаті вони почуваються заваленими лавиною текстів із помпезними заголовками і цитатами директорів, сповненими перебільшень і фальшу. Будь-що в них подається як сенсаційне, революційне, принципово нове і вражаюче. Це дуже нудно. Якщо ви хочете привернути чиюсь увагу, безглуздо робити те, що роблять усі. Вам треба виділитися. То навіщо писати прес-реліз, якщо геть усі пишуть прес-релізи? Навіщо примножувати спам у скрінках журналістів, що і так забиті аналогічним спамом? До того ж, прес-релізи безособові. Ось ви написали прес-реліз і розсилаєте той самий текст силі репортерів. Людей, яких ви не знаєте і які не знають вас. Подумайте лише. Ви вперше презентуєте себе людині якоюсь безмістовною, сповненою загальників-писулькою, яку до того ж розсилаєте геть усім. Невже ви сподіваєтеся, що така презентація справить позитивне враження? і що хтось захоче написати про вас статтю. Натомість зателефонуйте журналістові. Напишіть особистого листа. Якщо ви натрапите на статтю про схожу компанію або продукт, зв'яжіться з журналісткою, яка написала її. Поділіться з нею своїм запалом, ентузіазмом, енергією і інтересом. Зробіть щось значуще. Поводьтеся так, аби вас запам'ятали. Виділяйтеся. Будьте незабутні. От тоді ви зможете розраховувати на те, що про вас напишуть.